واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة في الجهة والجسمية والسورة والجوارح وبأن كل موجودين فرزا لابد أن يكون أحدهما متصلا بالآخر مماسا له أو منفسنا له مباعرا في الجهة والله تعالى ليس حالا ولا محلا للعالم فيكون مباعرا للعالم في جهة فيتحيث کو جس او جسممن او او او جسم موصوررن م را یا الله ماده دی وار نه پهته متشابه ها ک دي داې کر کو یو په حاليبان عست کوي چکم مخالفین خلق دی اگه دلیل نیسی پا آغا مصوصو چې کوم نصوص هغه ظاهر دي او داغینا فی بادی نظر جسمیت واجبی او یا مثال پتور بانی نور آغا ثابتی گی دا ور بلک بن دا جسمیت واجبی او نور آغا داغینا ثابتی گی نو پا حقیب آغا دی سی شوکی اراسته پڑھیږي پګې باندې دې چې څنګه یې اغه خصوص چې داغېنه مالومېږي جسمیت په مالومېږي جهتونه په مالومېږي ناراجۍ ته مالومېږي صورت په مالومېږي نو هغه دا ګورہ جهاد الہیہ فاضل کلیم طیب الله تعالی ته کلیم طیب یې چې نو پټو دا کې د الله دا په اړه جهاد څه او د غارنګي رسول كريم صلى الله عليه وسلم یو مرئ تا ویلو اين الله الله په كم ځکه دغي ورتاوي په سماغي پاتمان کې د نور معلومه الله په کې او رسول كريم صلى الله عليه وسلم ورته وی دا مؤمنم دا مسلمانم دا سې مسلم دا روایات ذکر کړي دي د غارنګي نورمشته مثال پتور معنی جسمیت حدیث کی رازی من آتانی یمشی آتیش او هرولا حدیث شریف کی دست رازی که کم کس یو لیش نیز دیکیگیز یو با نیز دیکیگم او کم کسی یو با نو زور تا سی شکو ما زور تا رات لکو ما تو من سوک چی رازی تمشی چادا سی فداما یمشی چی روانی زه داما دا رازی نو آتیش او هرولا سب مند ورزم دست مثالی لکورکی ماشومی اغاووکه معصوم چیکاله رارواني او صحیح د پتاوله کی تیاره دالوکه معصوم خوراروان دي خو دې اولو قربي پري نو دي نو منډه کې اوري راو چت کړه دا څنګه الله تعالی او ایت سو هرواله مدا په قسمت باندې شي دلالت کوي او دا قرانګي حديث شريف ته ان الله خلق ادم علی صورتي الله تعالی ادم ان استرات و پیدا کړل دي صورت باندې دغه ان صورت ثابت دا رنگ جواره همشته لکه حدیث کې راځي قلب و ادا قلب المؤمن دا مؤمن سړی د اخلاق باینا الرحمن د الله تعالی ده اسباع اته کوته په مانس کې دی دا خبره ترنم معلومي او نور داسې ډیر دغېدي چې دا غېنه دا, دا, دا معلومي نور اجازه معلومي لکه تشه او دا رنگي ګوره حافه پړه د الله تعالی ادا رنگ یو ماک شطوان سا کنه کو دې مال دې دې دې دې ات یا دې مال دې پر سا او دا کارنګ کفر رحمان تیسي کفر رحمان دا مال دې دې دې نصوص دې چې عقیق په دې بار په ظاهر ورته نړۍ وګوي داینه جهتم مال دې داینه سمعتم مال دې داینه شورتم ماله سم او داغه نه د نور اجزا فهميږي او دا ته معلوميږي دښو نو په دې دلیل وي ولي نو دا دليلي نقلي شي اوبې خلکو دليلي عقلين ځان ذکر کول نه هغه رسو وي نو حتت المقالب مخالف دليلي ولا بنصوص پاغه نصوص چې هغه ظاهر په جسمیت تي او جهات تي دا قرنګي په جسمیت کېري دا قرنګي ظاهر دې په صورت کې او فنور او چوارق پماتا ستاو و لاننا كنا موجودين فريضا لا بد ان يكون احدهما متصلا بالاخر مماثلا ومنفصلان ومباين في الجهات والله تعالى ليس حالا ولا محل للان فيكون مباين للان في جهة فيتحد فيكون جسمه او جزء جسم المصور المتناجي غور مولانا দাও اپنی دلیل কই اپنی دلیل দাও ويارد موجودين زمادا قدم يوم موجود او دا قانون دی چې دوه موجودین هر موجود چې په نسبت د موجودی اخر واخلې هر موجود چې په مقابله د موجودی اخر کې واخلې نو دا موجود باقی نه یا به دا موجود د سره متصلی او یا به دا موجود د موجود نه منقطع دا, دا به دا موجود د موجود سره متصلی او مماسی یا به دا موجود د دې موجود د مبایر او منفصلی د دې دوه نن خپل شقنشی کېدلې مونږ چې الله تعالی توغور دام یو موجود سی او مونږه موجودات یو نو الله تعالی به یا زمون سره متصل او یا به الله تعالی زمون نه منفصلی الله او زمون سره متصل مماس شي کېدلې ځکه الله تعالی که متصل او مماس شي زمون سره یا به محل نه یا به حال نه ني یا به محل نه یا به حال <سؤال> نه من به هم حلی او غه بحالی یا به غیر محل من به حوالی حالات یا به محل او یا به شی حال الله نه نه چا محل الله تعالی نه محل او نه شی شی حال د چ متصل نشو نه بل شق متعین ده شی شی به منفصل چ متصل نشو شی شی به او کم چ مبائن منفصلی راغه خا مخفه یو جهات کی فچا کی په یو جهات چ منفصل شو او په کې شو نو شو نو اوس متحیر شو او شو نو چه متحیر شو په سره کوم چیزونه کې متحید دي نو د څهونه دي یا به جسمي یا به جز د چايده جسمه جوهر فرد متحید ده کنه دي دي د یا به یا به د جسمي چې جسم به کا نو اوس په صورت او صورت په لري اوس په څه لري صورت اودہ قرنګ متنازی زکا جوزی او که مثال په تار بانه دا غیه جسمی او که جوز جسم نه یعنی اری او چی متناحی خواه ما نو اللہ تعالی متناحیم شو را عزباللہ مصورم شو او د دا خرنگ د جیحیزم شو و جیحاد کم شو جسم شو ارس دا کم دلیل لده دی دلیلی اقلی و بیعن نکل موجودین دیوی حرد و موجودین فرزا که فرز شید لا لابدین یکون جیو احدهم ایو دین متاسل اول سرا او مماس کے لیہودا رو فلسرا او منفث لاناظ و یبت منفث لیم مبائلی فیل جہتی باجی هات کی واللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی حال و محل رہے یعنی شقعاءو المتعیم ندارے شقعاءو اللہ چکے دارے ذکر اللہ تعالی اللہ تعالی نہ حال دیا نہ محل دیا عالم نفارا ایک شو نو پی جهات په جهاد کې باراز چې موبایل له عالم کې شو نو پیدا حي غویا بقامه خاص شي ان چې متحيز سي هياذن شو فيكون جسما نو جسم شو او جزء جس جسمي يا جزء د جسم زکه کم چې متحيز هغه زموږ سره کوم چیزونه وي یا جسم يا جزء چا دې او مصورم شو چې شو متا نه او جواب ان ذلك هو صح غرض دا اللهم موصفه د دې عبارتنا اگر جواب ده در صد علامات دینه شی شری جواب اول جواب ده ورکه دلیل عقلی نه اوبم جوابیا ورکه دلیل نقلی اول جواب دی ورکه دلیل عقلی نه اوبم جوابیا دی ورکه دلیل نقلی نه سو pore چی جواب ته دلیل عقلی نه ده هر موجوده چې موږ فرض کوو مدعیوبه د لسره متصلی <تصفيق> یابته منفصلی وای او خبره د پګول بداله لا خاص کمزوری چې دماغ دی دومره دی ادا کلامار لاه دا په د زرګر په وړو ک شانت تللهبانسی شي کوي دالی نو دا چې قسم کارو نه م دا چا چې کومې خبرې او پر کوم د مخصوصات او دی او رکې کریم چې کوم دی د مخصوصاتو نه نه نو ته د احکامات ته مخصوصاتو لاګوکوللی نهشي په رې مخصوصات او باندې دا په محسوسات او کداې څه خبره ده چې هر موجودی محسوس چې په تفل د خپل موجودی نو یا به شي تر سیل ویه چې متصلي او یا به شي منفصل نو کوم چې متصله مماتخ یا بحادی یا محلی کمنفصلی نو په جهات کې وې او دا وې دا وې دا وې دا دا نو دا په چا کې دا په محسوسات کې داسې قسم خبرې دي دا احکامات المحسوسات کې دا, دا نه لاګو کیږي په غیري مخصوصات باندې جوردانه ان ذالک دا حکم دا او دا حکم ذالک دا مخری چوي دا وحو محض دی حکم به غیري مخصوص به احکام مخصوص پرقامدون مخصوص د بل طرف اول ادله الصل قطعیه ادله قطعیه قائم دی ال تنذیحات په چا باندې پس تنذیحات نو پایې بو واجبادا ان مو فوذل منصوص الله تعالی غرض ده لما د عبارت نه هغه جواب دی د اول سوالو دلیل او دلیل دا چې دا نوې ظاهره دد په نسوې ذاداخلرهو کې دوه رادي یوه په کې د متقدمین لما ده یوه را په کې د متشکلینو له ماود کو را چې پهې د متقدمین ل ما ده په د متقدمینو لما او را داره چې د صفتونو معना गाने म मंगा कउ ददी मंगा सिशे को माना गाने अल्बत्ता ददी मकासिद व مطالب व गैर दबाने मंगा पूरी गुना पदेबाने मंगा न पुएगो पदेमाने मंगा न पुएगो अल्लाह ताला कब आलम व उस्ताद हकम जे मुताखिरिन दिन मुताखिरिन ददे खल्फो दे निवली लपारा छ दाखले क अल्लाह ताला ने जिस्मियत व जिहात نو بدی خلکو د خلای اقومه د بار جزی خلکو د مسلک مشترک شي نو دی په تفسیرات شي دی په د تشيکای د دس قسم چلو او مورو کې دی شي کای تعلیلات شي دی دا تفسیرات کې لکه الله استوا عل عرش نو دی و د استوا کو معنا د استوا الله دې عل العرش یا بل یداه مخصوصتان راجح یا یدو الله راجح دی به دا یات معنا د قدرت پر دې رديټ کې وای یا ان الله خلقا د معنا صورتي الله تعالی ادم علی ثنا په هر صورتونه پیدا کړل یعنی الله چې کوم ګران او قدرمن خپل بغثار چې کوم صورت کاری نو په صورت پیدا کړل لکه خنه کوئی وای بادشاہ را لږه صدقات په خپل تخت کې د مطلب دا اند چې بادشاہ به کم تښتنات دې الته سره کېنو د دې دا غیر بادشاہ کم تخت په په دی کېنو څه ښه کار نه نو دا تفسیرات کوي دا د دې د وجنه چې د دې د امټې دراخ او د دا د قاصرینو دا مټیری د داورنا ما چې او دا لا راکږي چې دا کوم کارونه اونکه چې دا الله تعالی عز وجل اته خبرو او شراف او اقرارو کې خبره ثابتې چې الله تعالی دا غنه منزه او شریعہ بالاتر نو سورای شپکې دوا یو د مقدمین شاوله تشوا ها نو واجب راځم کوم کو سپارو علم د نصوس او الله ته علاما او د اپسلطکم چې دا اپځانم د صالحی صالحینو صالح کسانو ممدا خبر کوي علامه هو د سلف اېثارن په طریق اسلام د واجب ری اېثار د غوړवाडी دا طریقي چا غړي رضيات اسلامه دا طریقي دا طریقه د حکومه طریقه دا طریقي اسلامه دا امام ابو হানিفه رحم الله او مالک رحم الله ځواډ پرمایي شاسل آیات پر توقس نه دي یو آیات بینات سی او غیر بینات سی محكمات و غیر محكمات ثوابت غیر بیانات تم چه محكمات کی پایمان خطول ہوئی اور تم چه متشابہات کی پایمان یہ اللہ کہ ما عیال مسبیلہ و الا اللہ ال ل لا اللہ کوئی یہ بات ور راصقون فللم یقولون آمنا به دا ور راصقون دا ور راصقون دا زان جملہ مستنفر شابا کہ ا راصق فللم ور بانق بی رایات کے ذکر سے جو لهاف سک نه پوهږي او را سفونه فعلم راق فلم خلک یاقولو نامن نهديور را سفونه مد او قولو نامن من دنا او مع س ک یا او منلب دارسشي شوخاب او ش والله فرماي چېنااند او دپه دی رو ب د پوي په تع درې الله مغري والله پوهي او دا قرن فونه ف په حال چ راثق پلینم دا خبره کوي چې د پوي اه وراحثون فیلم یقولون نپويږي په حقیقت تر ما غار یو الله پويږي دا قرانګه وراحثون فیل او راثق پلینم ور باندې پويږي خو په دې حال کې چې راثق دا خبره کوي چې یقولون ا م نه دا یقولون جمله دا دا حال واټه دا د دې ده لیکن دومره مسئله دا چې دا را کمزور زورې دا صح نه ده هغه ځکه چې د ات شریف سیاق او سبا پهې باې د لاارت کوي چې علم چې دا وي نو موجب م ححابه ده چې اللهې کو وي چې داسې وي ځکه او م ل نه ک قلوې یعنی پدی کې دا مباحث کول پدی کې ډېر غور خاص کول دا د اهل ذئغو کابره اهل المنا د اهل ذئغو چې څلکی کی جریبي وی څلکی کاګلې کی زلای اری دا څنګه کوکار سياس سبق دا وي چې پدی باندې والله کوي زموږ غدي ته چې حضرت تاس واجب شانت خبراوړه ور راسخونه یا علم یقولون تسوى يتاي يقولون دراسه خون د فارسي شعر حال اماغه او شی شعر یو ورنا خبر نو دا حال زکه تاسو نه شی ویل کی عبد الله معاصره جل الله تعالی نو په یو ریwayat کې دا کی وی وي ويقول الراسقون ويقول دسی وی کنه د دې تفسير کیدونکي سره کوي يقول راسقون ويقول وي راسقون فلان لو وي راسقون فلان ما دا که ته حال ذل حال نه دا قانون ذول حاله معارفین و حل مقدم جدل شی بیا نه بدل تا دا یقولون قد رغبوا عن ثم مقدم کپد راځه و نو معلومه شدا خبره چې دا حاله ذول حال, حال نه بلکې دا مقدمه خبر ایا و موږ تایلو کتابت حدیث صحیحه باغه تایلات او چاغه صحیح یاره ما اشاره واچورکل نی متاخیرین دافعان لمطائل الجاهلین دواجه رثا فرسان دجاهلین نه جهمن د ووجه من کوونه دز لخواات سری هغه مټې د فسیې نو خلکو سروکل ل صبیې احکم دجهه س نهغلارې چ مله احکم لا د کاره نه چې منګ شو د د داې تعلات و دا په تعلاتکنونه نه خ ممسلب په خت دا شاره اسم مو کې خو اخیری خبره دی باپ کې دا کول غواړم تاسو اکثر به چټونم کړه کله رااله غلا دا چې هغه ویزه زه به راشي مانته کې به مو مختصره خبره خبره مختصره خبره ده نه مونږ نه چې دلته یو سورای یوارای چې کمدرا مجسمه راوي الله تعالی بالکل جسم لري لکه څنګه چې زمونږه جسم لري الله دې دی دا چې دایو خو پیار صبا و دې نور پکې سنوي په د الله د دې سملا کزما دلیل هم دا راځي کله سوره ان الله خلق کزما را سوره دې دان جاي وي څاغ و راځي په نارازي یا تاسو هار و نارازي استوال عرش راځي بل ادا مقصوده تام مې ساکن کونډي راځي په پونډي او کافو دا ټول څه مطلب دی راځي چې دا را نی تمی دی او بصیر دی او سمع دی او متکلم دی دا ټول خبري دا یې راایده دېมารایده مشبهه او دا نه راایده مشبهه دا نه وی الله تعالی چې څنګه ملي اعزاور نشته څنګه څنګه چې څنګه نه اه اعزاور نه دا که یو بندي نو سوتو کې اچاو ځکه دغه راځي ډایرکټ د اډمیشن کې حل <سؤال> نه او جسمو داخليشته نو چې دا فینیشټر دې سم نه دی هو اجزاور نه دره مرایي چې کمدار هغه موفاوزه وره موفاوزه دي ته وې کنه چې مونږ پیاښت هم نه پیو موفاوزه سوې مونږ اې سم نه پیوول والله اره مې مرادي هي بس لکه مونږ چیرې پلان نه ځله کل کتابو دا مو قوی زری تفویض کوي الله تعالیف پاری ارم دري چیزونو سرور مراه چې کوم دا هغه د خوایل الله سرور مراه چې د ټول نو قوي او مضبوطه راي د نامه د ذکر کوي چې د دې خورو نوصوص به غورا د خبره یادې ساتي ها سرور مراه د څوک مو تاخیري نورایي تاخیرین زوي ویمبدي کتابیلات کومبگی تسکاو تاګی دا د دې رای دا د سرور رای سینځو مړای چې د مخه راایل او چې دا غو نه مدثرای ما نا غرا ایدار چې د دې ټول نو سوسو ګوره هیڅ مثره نشته مثله په زور ما جوړا و هیڅ مثره نشته دا تر په دې خلایمه باصو نه ما کوي چې سوا سمانه د پلان کی سمانه ودې یت سمانه ده څه لا کوي دا ما سمو ته شابيات نو لنده خبر او صدا کوي وای موږ دې شو کہ مسلور مو کے فون سنورنے لگا پنزمے المز متاثر ہے مگر نہ پنزم یہ بلم دے رہا ہے یوبل پکشته معتزلہ علیгти شہری ابھی بالکل ذات صفات اللہ تعالی معتزل کہ اللہ تعالی کی صفات نہ بالکل خالق لے اے کہ معتزلہ اور یہ خدا پاک والے وقت کرے تو یہ کہ من توحیدیان ہیں مږه چې فطرهب نه مونږ را چې فطره نه راشي نو یا به واجبو تعدد او جواب او راځي به الله ما حال دا والیږي اي خداشي دوه معادله دیني اوره فکر تشه مجسمه غيما مشبهه او دره ما فاوې ذا او سنورما سوي لا تواله او شپه کې مرایدا راشي دا غره متصله <متحدث> مقدره چې موږ د دې ټولو لوسوسو معناګانی کو څنګه چې دا الفاظ مجازیه لري دا مجازي لفظونه نه د ریه معانی حقیقیه منګکو البته د له معنی حقیقت چې کوم کیفیت ده نو هغه کیفیت مونته مجهول لږ ایمان به ها واجب ده سوال ته نه بدعت او کیفیت د دې شعر مجهول لکه امام مالک رحم الله جدا ډیر ग्रंथ دا کلمای کلمات ویلی ما پهوا سوال د نهلاې کې پې پیششرې لو په معنا به کو خې ک چا سره من خلک یا دو لاې جولی د سې مع یا دو اللہ فقاي هم دا الله قدرت ته دی د لاسو د پا سره زتې مع حاف ځکه کهدلتهمون قدره ته ولو بل یا دا هو مخصوود د طانې یون کې پت فرشا کې سمي دوه قدره تهدنله تعلا او خرج کوې کلت سنگ چو وواي قدرت ته دوی کی یا د مادة را کېد په قدرت سره واره یادت په 50 سره نو قدرت په ځان لسیفت ده یادي بل سیفت ده نو تا غاو یو سیفت ترق کا کنه یو سیفت خو د پریخو کنه یو سیفت خو د نو د ټول نو ښه خبره نه نه چې موږ به نفس به وای نور په دې مثال په تور باندې چې سو کوي نو د دې نه به معلومیږي دا خبره چې په دغه سړی کې به هغه به د تک سیلی 11 هر دا رجیل یا یا زهر دست قشبیح دا کتم خبری باباگه که خام خاموزی دیگی چیده پتاگه که بایس صحیح وقت وَلَاِ شُّهُ شَيْهُونَا دالت وَلَسْتَرَ اشْتَرَ اشْتَرَ مُشَابِحَنَا دَي دالت وَلَسْتَرَ اشْتَرَ ايلایو ماتلوه د الله تعالی سره شوق مو ماتل نشته د الله سره شوق د الله یو ماتلوه مرحت کو مانګانې دي یو مانا دا رشده الله تعالی او په حقیقت شي د الله سره شریک په جنس او د الله سره په نوعم سوق مشته ولې کده الله تعالی سره سوق شریک په چا کې راشي پچنت کراشي نو کول لماله هو ها نو دیاں کړی ویه کړه په له هو ارچانه پر شیته تفصيلي راغتي شي او کورلس شریک راشي ها مطلب په حقیقت سو کې نوع نو مابره شراخ سو وا نوع نو مابه سلسله بغوارې بیا نو مابې لمتاز بثي شیته شخصا او ځاير نشي کېدلې جما به له اشتراک سره ځکه ما به لېږه بغیر جما به له نه او غیر به نشي کېدلې هرڅ کله ش کېدلې که په تفصيلات په واجب کې نو نعت دې چې غیر دې شماله ما به له اشتراک وشته که معلومات وا ما به اله ته راغله ته موږ سره ځل دا خبرې کړلې او الحمدلله تاسې چې دې شي مونږه ايته دو مو مسئله معنا دا راک یو شی دبل قائم مقام شي یو شی دبل شي شي قائم مقام دا مطلب چې اول کې کوم صفاتونه لري بل کې ما صفاتونه لري بده اول کې مثلا زره كل جمعات نزم او تا خپل نائب سماوز تن الله ورشو یعنی ما کې کوم صفاتونه دي نو صفاتونه د نائب کې ويشته د قیادت مو مسئله نو دخا واش کنه نو پاولا بارم داننا سره فكرة... سقم مواصل نيشته پاولا بارم حالم دان الله تعالى سره سقم مواصل اپا غائب مانان دان الله تعالى سره سقم مواصل ولك چې الله تعالى کې علم دې قدرتې سمااده دا مشيت دې دچ ما کې معلم دی قدرت او مشیت او اراده دا سماعادہ بس ور دی ټیک تا زه ممکنه غواجب انت جبین ولځم شتي ور فرق پکشته کې رشته شته کار دلته کوم سماعادہ کا د څه سمال اداث سماعادہ دا ورو کې شپې صورت کې لري چې خړې وږم شین کله طبیعت هیڅ خبرې نه اوري او کله کوم شي پکېلا او کاري مثال په تور واري بیا خو په څه کوي بیا چې تقریبا یو دیش پروت شاته څه خبري کوي کله بیا نه اوري نو دا اټاته څه ده او هغه به چې سمې دي چې بل څنګه تړي دي دلته پاسوار شته خدای خو تو تو دې سرونه حواله شي او نقشه را وني دلته دا څه دي هیڅ واه کله پکې راستګړل دې مشي کله پکې تمشي اڑاندې شي او کله چې لګل لري نو دا چې پوری وایې ارمان تک راکټه شهر نه راځي زکه چلته نه ضرورت ښه نه تا راکټه کای کله خپل پرکار یو کله موږ سم محترم طرف نه را رواني نو سره څه جدا په کړه را روان دي زکه چې لګل لري شي کنه سره آن ته چې کم بحث سر نه واغته تیری هغه موشي دا شاملت خطوت مرغونه مننت نه ري چې خطوت را او ځه دل تا قدرت ته الهام څخه قدرت ته غوښتن دا نو مطلب درکو شو کنه دلته علم شته کنه چې جال نه نړیږي او ان چې کوم علم دی نو غربل څنګه الهام دی غربل څنګه الهام دی کنه ممکن به او د بل علم څه دي څه کنه اگر د چا خو یو خو کسبي اگر کباظ الناس ته وي خو مطلب دا دی کسی شي کاسبیری اوکس افک او دا سر بهې واړه داې سلی خیرتهسو به خودي سره او لکه عامشي که نه سر لکه پو سری کوئ که نه تا غوجې دماغ خراب شي سره سره خراب په سب با وانانی خلاب په کار لته و نو مطلب داره چې سر بهې پهواړه را سرې ل یو ای بګوره موچ ګوره او کا منه بره بیا استاد تهنا ډر په تو جو باېاحمات سره او چې بیا کوم ل شيرو و چې شو او دا غي درست او هغه کوم حاصل شي نه چې کوم لږ دی هغه لږ کوم کمال نه او بیا زحول تر شي واست خید یاره درستو غندنر سی دي سي او بیا چې لک پریشانی را شي بیا خو او بیا چې ود شي پیسې مې پیګت خو غره روان نور څو باندې کوئی ګرده اعلان دی سو بیا چې بوډا شي بس چې هغه مضبوط اېیکی چې کوی چې هغه مضبوطي که او یو ستلزله چا ته فودوي که نه د بیاچ بړهشي نو دلټول ګوړاګانو پرې پیس د پوي هر نهري هر نهري که نه مونږلو مشاه خول د ل د لم غورونه مول ده او د لم ګروونه موږ بیا پاشری وختتونو کې مول ده اوا د لم ګورونه بیا هغهې خ راغلی س راغلی خواب ته حدیث کې ډیرلوه اغه محدثین شیو چې دا شاگردان شګردان بیا وي و ما د خپل استاد سره مداري وای ترانه خپل فلم نو اغه وخت چې دغه حفظه لا مستقلینه او اختلال پکې کنه نو راغله خلل پکې ته نو راغله دا څه فرق وای نو مطلب دا د تل تدسې لم دیوال څه بل څنګه نو مطلب دا رته چې بدوارو ما ناګارو مال څه ریشته مو مصلحه اراده را د شکم مواصلت سره په حقیقت کې پزاهرنده خبرو غوښار ده چې مواصلت مشتاق تر کې اراده چې بیا پرې شرم ماصلت سره کې دل شي د پدې کې څې قائم مقام دې ول شي یان صلاحيت سری علیا دې دوانو علمادہ چې صلاحيت یې لري څوک بلغه نو بیا ما فلي عنا شیع منالموجودات او شیډ لا صد مسدته کې شی منلا د الله تعالی قائم کې دې په او صفات کې فاین نواصف و صفه سردا پرسوال لی ولی من علم نشته من قدرت نشته نواشت فاین نواصف اوصاف من لی المدعله و قدرت بغیر ذالکا ده اجل أو اعلى مما داخل في المخلوقات في المخلوقات المخلوقات تشتهت تشاکلی لفظی شجره تشاکلی لفظی بس اللہ تعالی علیم به ما ترى علم به بس اسیو تشاکل الذی نور عقیقه بس ما ظاهر کا بحيث لا مناسبه دبینا کدی په موبایل کې څومره خبره تا نشته د پدوان معناګان د نن لپاره څومره حاصل نشته وصلی الله